Зі стотних опадів температура вночі 9-11, в день 20-22 градуси. Зараз устоюється плюс 19. Інна Марецька, Українське радіо. Театр перед мікрофоном. Вітаю вас, друзі, перед мікрофоном Світлана Гудзвейтенко. Запрошую на прем'єру! Сьогодні почуєте нашу нову радіовиставу Микола Куліш. Мина мазайло Микола Куліш видатний український драматург першої половини 20-го століття. Його твори по праву вважають довершеними. Гострота конфлікту сягає вершин емоційної напруги, а характери вражають колоритністю і правдивістю. Комедія «Мена Мазайло» належить до знакових творів Миколи Куліша, написана 1928 року. Драматург торкається болючого питання, яке, на жаль, і нині актуальне. Українізація і українці. Мазайло Квач вирішує змінити своє прізвище на милозвучніше. Прагне стати Мазєніним, що було схоже на ім'я поета Сергія Єсеніна. Це бажання перетворюється на ідею фікс. Прізвище Мазайло Мина вважає диким, страшним, як віспа на житті. А трагедія в тому, що людина, яка живе в Україні, цурається рідної мови і власного коріння. Для Мини українське прізвище Мазайло – показник низького походження, ніби натяк на другосортність людини. Маючи кілька поколінь предків українців, він легко забуває свій славний козацький рід і зважується зректися своєї належності до української культури, свого минулого. Драму «Мина Мазайло» Микола Коліш написав у буремні роки повоєнного, економічного і культурного відродження України. І ця тема надзвичайно актуальна сьогодні для нашого народу, оновленого подіями національного пробудження. Нове прочитання цього твору в радіоефірі це наша спроба осмислити морально-психологічні аспекти проблеми і в котре переконатися – людина сильна, коли знає і цінує свій народ, своє коріння. Одним із новаторських рішень нашої постановки став музичний образ. Музика й пісні Богдана Веселовського, популярного українського пісняра, композитора, акордеоніста. Зокрема, дуже відоме його танго «Прийде ще час». Інша назва «Ще раз поглянути на тебе» – це перші рядки твору. Зауважу, Богдан Василовський народився у Відні. Після Першої світової війни родина переїхала до Стрия. Навчався на юридичному факультеті Львівського університету та у Вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка. Також він закінчив консульську академію у Відні і знав кілька іноземних мов. І саме у Відні під час Другої світової війни разом з композитором Андрієм Гнатишиним Веселовський опрацював ноти українських народних пісень у видавництві Бориса Тищенка. Принагідно зауважу, що у роки Другої світової війни у Богдана Веселовського народилося двоє синів і 1949 року родина переселилася до Канади. Решту життя Василовський працював в українській редакції Міжнародного канадського радіо в Монреалі, і саме твори Богдана Василовського стали щемливою і проникливою нотою радіопостановки Мина Мазайла. І Автор інсценівки Наталія Коломієць, режисер-постановник, звукорежисер і автор музичного вирішення Олена Єфімчук. Виконавець головної ролі провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, заслужений артист України Петро Панчук. Лина – його дружина, актриса Людмила Панчук. Колоритний образ дядька Тараса став яскравою ролью відомого радіомайстра, заслуженого діяча мистецтв України Василя Довжика. А голосом ексцентричної вчительки правильних произношень заговорила актриса театру Франка Віолетта Тесля. А у центрі конфлікту родини Мазайлів постала тьотя Мотя, родичка з Курська, у виконанні Нелі Даниленко, яка збагатила образ нотами в'їдливого сарказму і додала гіркої іронії в радіодію. У ролях закоханих Мокія та Улі артисти Сергій Труфанов та Наталія Коломієць. А образ її хитруватої подруги Рини створила артистка Алла Загинайко. Слухаємо радіовиставу Микола Куліш, Мина Мазайло. А вагітні пасажы, моцям, знімайце, на 15 Ариночка, привіт. І тобі не сором, я тебе жду, жду, жду, жду. Нерви як не луснуть, серце знемоглося. Ти не можеш з'явити собі, що в нас в квартирі робиться. А що робиться? Ой, що тільки Олі робиться? Братик мій Мокій уже з божої волі своєї у крмови, ти розумієш? Мабуть, уб'є папу Або папа його Бо вже третя лампочка перегоріла Так пише по-українському Цілу ніч пише Розумієш? Навіть вірші пише Та що ти кажеш? Одна А папа не те, що одмок є у Кремови слухати не хоче А навпаки Наше малоросійське прізвище змінити хоче Вже напитує собі вчительку, що могла навчити його правильно говорити по-руську Наприклад, не сапоги, а спаги. Та що ти кажеш? Фу. Папа ще зранку пішов до ЗАГСу на вивідки. Чи можна змінити прізвище і чи має він право заставити Мокі. Ти розумієш? Фу. Мокі про це нічого не знав. Розумієш? Ага. Мама пише секретного в цій справі листа до тьоті Моті в Корськ. Щоб тьотя Мотя негайно... Мамо, на хвилинку! Щоб тьотя Мотя якнайскоріше приїхала. Ти розумієш? Розумієш, що тепер у нашій квартирі робиться. Мамо, ти написала листа? Уже й одіслала. А жаль, я оце подумала, що одного листа мало. Треба телеграму. Телеграму. Навіщо телеграму, коли я вже витратила 10 копійок, послала листа? Ой, мамо, ой, яка ти їй Богу. Та поки там тітя одержить листа, ти знаєш, що у нас тут статися може? Знаєш? Все! А ти кажеш, навіщо? От зараз піди і напиши. Слухай, Іринко, невже і прізвище в ЗАГСі міняє? А ти думала, де? Тільки в ЗАГСі. Прізвище, ім'я, по батькові все життя тепер можна змінити тільки в ЗАГСі, розумієш? В ЗАГСі? Ой, Юлю, ой, Олюню, <пілити> коли ти мене любиш, зроби так, щоб Мокій закохався у тебе. Мокій? <пілити> Може він тоді кине свої українські фантазії? Може хоч прізвище дасть поміняти? <пілити> Та хіба це поможе, Олюнь, золотко. Він мені навіть якось сам казав. Що в тебе напрочуд гарні очі Серйозно? Тим гарні казав, що іноді нагадують два вечірні озерця в степу Що ти кажеш? Два вечірні озерця? Не забувай, у степу Два вечірні озерця Боре скорений ринок 36 мутроні розторгуєві. Негайно, негайно приїзди. Подробиці листом. Сестра Лина. Я умисне написала двічі негайно, щоб вона як тільки одержить телеграму, так щоб і їхала. А подробиці листом. Навіщо? Так, навіщо, щоб з них наперед довідалась, що в нас робиться? Ну то й вона ж датиме листа. Ну, то я хотіла, щоб не пропали ті 10 копійок, що не листа витратила. Да я покажу, як писати. Курськ. Корінний. Ринок можна виконати, знають і так. Мрія воскресла. Папа міняє, не папа, а мина. Телеграма от мене. Не заважай, мені ніколи. Мрія воскресла. Мина міняє прізвище. Мокій з божеволів у кермови. Станеться катастрофа. Приїзди негайно. Розумієш тепер, як треба писати? На, перепиши я одійшли. Тетя не одержить такої телеграми. Чого? А того, що в ній тринадцять слів. Ти розумієш? Треба скоротити. Курс. На один. Моко, це моя подруга Уля Росуха. Росохіна. Росуха. Угу. На хвильку, моко. А? Улі страшенно вподобалось українське слово «бразолійний». А я не знаю, що воно означає. Яка його тяма? <гум> бразолійний ти хочеш сказати. Як, Улю? А, так, бразол... б... бразолійний. Бразолійний темно-синій. Бразолійний темно-синій. Розумієш, Улю? <гум> Уля каже… Що воно бразоль, бразоліне. А де ви чули, чи ви читали це слово? Я? А, я не знаю. Ну, воно мені просто взяло і вподобалося. Олі, ще одне подобалось слово. Яке ще тобі подобалося слово? Я не знаю. А, здається, ну як, бренить ти казала. Бренить. А що таке бренить, Моко? А, бренить. по руському звучить. Та тільки одним словом звучить, його перекласти не можна. Бренить має Стривай, Ти мене колись про це слово вже питала? Я? А вже ж питала, просила, щоб я підлоги за тебе натер і перед тим питала. Не вже питала. А, тепер пригадую. Е, Пам'ятаєш? Ти ж раз у мене за це слово питала. Ага. А я у тебе спитала для Улі, та забула. Ну, Пам'ятаєш? Так, аж двічі. Рина сказала, що ви добре знаєте українську мову. А мені саме тоді вподобалось це слово. І воно мені, не знаю чого, страшно вподобалось. Спитала у Рине, а що таке бренить? Бренить. От тоді я мукою спитала тебе. Е, ну так, ти ще, пригадую, сказав, що «бринить» – якесь надзвичайне слово. «Бринить» має декілька нюансів, відтінків. По-українському кажуть «орел бринить». Це означає «він високо», «ледве видко, «бринить». Ти розумієш? Або кажуть «думка бринить». Це треба так розуміти. Тільки-тільки береться. Вона ще не ясна. Бринить. Ага, спів бринить. Це, наприклад, у степу. Далеко. Ледве чутно пісню. Бринить. Між іншим, Уля страшенно любить українські кінокартини. Каже, що вони якісь... Які, Уля? А, ну, вони якісь надзвичайні. На жаль, гарних українських кінокартин дуже мало. Дуже мало. Оце ж вона й прийшла спитати про це. І просить, щоб я з нею пішла сьогодні в кіно. А мені ніколи. Розумієш? Бачиш, мені треба сьогодні ввечері на комсомольські збори. На жаль, не можу, бо треба на комсомольські збори. А, а вас справді цікавить все це? Українська мова і взагалі Взагалі, взагалі страх, як цікаво Ой, як стане коло української ефіші Читає, читає, думає, думає, думає, думає Чи справжньою мовою написано, чи фальшивою Я гукаю її улю, улю Серйозно? Серйозно а, а знаєте, я сам такий Побачу ото неправильно писану афішу, вивізку або таблицю і досади тобі на цілий день. А які жахливі афіші трапляються, як перекручують українську мову. Серйозно? Серйозно перекручують, серйозно. Та ось я вам покажу одну таку афішку. Помилуєтесь. Вибачте, я зараз. На хвилинку. Родилася ідея. У моїй голові, щоб пісню написати, отак на жаль собі. Тим часом на нещастя романси на умі. І з того, що зробилось, послухайте самі. Раз я пізнав дівчину молоду і напитав собі таку біду, тепер я ходжу. Не на ти, сміються люди ще й на додаток. Ну що там у тебе з телеграмою написала? Курись корінний ринок 36 му троні розторгуєві. Негайно, негайно приїздив. Та тютя ніколи не одержав такої телеграми. Такому кому телеграма? Корінному ринку. Дай я допишу. Дай кажу. І з того, що зробилось, послухайте самі. Дайте води. Ну, слухайте. Ще як підходив до ЗАГСу, думалось: А що, як там сидить не службовець, а українець? Хочує, що міняю, так би мовити, його українське і заноровиться, на зло тобі заноровиться. І навпаки думалось, а що як сидить такий, що не тільки прізвище всю Україну змінив би? А що як і такий, що що йому до твого прізвища він до себе байдужий під час служби, це сидить, нічого не бачить і себе не поміча? А що, як такий думали, що почне з діда прадіда? А що, як не той, і не другий, і не третій? А що, як і той, і другий, і третій? І серце, серце вже тоді перечуло. Там сидів... Которий же? От цих вищезгаданих середній. Арихметично середній, по моєму. Слухайте. Війшов? Хто? Ну я. Він сидів, спитав сухо, якимись арихметичним голосом вам чого. Я до нього й раптом відчув, що вся кров мені збігла в ноги й стала. А серце, як дзвін на пожар, бев, бев, бев. І десь, не мов, як справді пожар зайнялося, палахкотить. Питаю і не чую свого голосу, чи можна, кажу, змінити прізвище. Ага. Він подивився і знов, вам чого, арихметичним голосом. Як, чого, як, чого Заскакало огненно В голові Двадцять три роки, кажу, носю я оце Прізвище, і воно як віспа На житті Мазайло Ще малим, як оддав батько в город до школи Першого дня на регіт взяли Мазайло, Мазайло Жодна гімназистка Не хотіла гуляти Мазайло За репетиторами брали Мазайло на службу не приймали Мазайло От кохання Відмовлялися Мазайло А він знову Вам чого питаю? І тепер сміються Регочуть не на Мазайло не казав? Та Я нічого не сказав То мені лише здавалося Що питаю, кажу А вийшло так, що я став перед ним і мовчав Мені затіпило. Хтось одвів мене до дверей, все як в тумані, не знаю де я, чого прийшов, серця вже не чую і раптом воно дьок. Перед очима якесь писане оповіщення, немов не я, немов хтось інший за мене читає серце, список осіб, що міняють своє прізвище. Мень копа нас, на Мінервена Павла, читаю, не розумію. Вайнштейн Шмуель Калман Беркович, на вершині них Саміила Миколайовича читаю. Засядь Вовк, на Волкова читаю, і Сидір Срайба на Алмазова. Алмазова. І тут все прояснилось. Я зрозумів, де я і чого прийшов. Повернувся назад, питаю і чую свій голос. Скажіть, а чи можна змінити своє прізвище? І як? І чую арихметичний, що далі симпатичніший. Можна? Отак от і отак. От Ура! Вдарило, задзвонило, как на великий день. Вот так и вот так. Было попросить и і отак. Вот так и вот так. Выберите розов, де подобное. Розов, Фон Лильен. Подайте заявку на 2 рублі марок на публикацию тиждень чи два. Все. З що робити Менасю? Він же й слухати не захоче. Він ще не знає? Ні. Заставлю. Виб'ю з голови дур український. А як ні, то через труп переступлю. Через труп. До речі, де він? Покличте його. Покличте негайно. Мокію. Okay, Чуєш? Папо, поки що йому про це ні слова, допомлікацію, розумієш? Тепер не боюсь, не боюсь, бо тричі звертався до ЗАКСу, тричі допитував. Аж нічого він не може вдіяти. Маю повне необмежене право змінити не те, що своє прізвище по-батькові, і дідове ім'я, і прізвище. Чула? Та після цього... Хокію. Ти, здається, маєш знайти собі вчительку Правильних проізношеній Вже знайшов, наняв В понеділок прийде на лекцію Прекрасна вчителька, рафінадна руська вимова Прізвище Баронова Козино Яка краса Ой, папу, ой тільки папу, який ти Краще до публікації помовчати З'яви собі, ти вибираєш прізвище, Мокій, нічого про це не зна, розумієш? Ти береш лекції правильних признашень, Мокій не зна, розумієш? Тим часом я і мама скликаємо родичів на сімейну раду, Мокій не зна. Сестру мою Мотю з Курська. Можна буде дядька Тараса з Києва. Тараса Мазайла? Господь з тобою, та чи не в нього наш Мокій і вдався? Там такий, що в нього й кури по-українському говорять. Та урбою мірбою, де на золоті, люблю лишатися з тобою, посмотрю на само. Діло не суди, я б хотів, Місє. Це воно який же те як блаз. О, Ну що, закохався? Ой, не знаю. Ти ж з ним в кіно ходила. Вчора і завчора Зельтер скупили. Сельдерську воду пила з ним, кажеш. Навіть із сиропом. А печення він тобі купував? Аж п'ять рину. До самого дому провів? До воріт ще й постояв трохи. І ти не знаєш, як він закохався, чи... Стривай, Ринко, стривай. Я, як пили ми після кіноводу, угу. я на нього глянула, отак. А О, він на мене... Казав по-українському «зрачки а? чоловічками звуться». Ну. А біля воріт, як уже розставалися, угу. сказав він мені «Ваше прізвище Росоха. Знаєте, що таке Росоха?» Показав на небо, он чумацький шлях каже, в Росохах є чотири зірки, то Криниця, а далі ще три зірки то дівка пішла з відрами в розсохах, каже. Ну, розумієш? Ну, а потім подивився мені в очі глибоко-глибоко. Ну, що, ну? Попрощався і пішов. Ти не скажеш, Рино? Як він, ну, чи хоч трохи закохався, чи... Яка ти дурна, розумієш? Коли я дурна, а ти розумна, то скажи мені, ну, що б ти сказала, коли б ти була я, а я ти. Себто, коли він отак от тебе проводжав. Що б я сказала? Так. А коли б я була ти, а ти я? Так. <плес> так, він, кажеш, загляну тобі в вічі, mm -hmm. як пили з Ельтрсько. Так. І біля воріт, як розставались. Глибоко так заглянув. Мені здається, він закохався. Ой, Де може бути. Що ти таке кажеш, Рина? На, принаймні закохається. Тільки ти, Бога ради, поспіши, люню прискор цей процес. Розумієш? Треба, щоб він взагалі не українською мовою мріяв, а тобою, золоткою, твоїми очима, губами, бюстом. Ну, зроби так, Улю. Він на тебе словами, віршами, ідеологією, а ти на нього базою, базою, розумієш? Ні-ні-ні. Тим, то я поклалася на тебе, Улько, що ти маєш такі очі губи, взагалі прекрасну базу маєш. Крім того, мене слухатимеш моєї поради. Ой, ринку. я навіть не знаю. Ще раз поглянути на тебе, Спою струну ти ще раз, бо вечоріок зірки засяють на небі, осінній вечір, як тільки день погас. мані. Це ви? Я. Я по книжку. Ви думали хто? Думав, що це ви. Серйозно? А я по книжку до вас. По яку? По яку? Взагалі по-українську книжку. Серйозно? Дуже приємно. Радію вам, Улю. Серйозно? Серйозно? А якої ж вам книжки дати з поезії, з прози, з наукових, соціально-економічних? Е е е Котору можна буде? В вибирайте. Ну, дайте, яку ви хочете. Та я б хотів, щоб ви всі їх перечитали, Улю. А оце от у вас яка? Це, це книжка з української етнографії та антропології. Подивіться. Ага. О, яка гарна книжка, в палітурках, і здається з золотим обрізом. А знаєте, як по-українському сказати з золотим обрізом? А ну як? <р seven> книжка з золотими берегами. Правда, прекрасно? Надзвичайно. А ще можна сказати про матерію, що вона з берегами. Фартух, дорогий. Золоті береги. Прекрасно. А скажіть, як буде по-українському чулки з рожевою кайонкою? Ну, такі от, як у мене ось. Панчохи з рожевими бережками. Назвичайно. А, а, а то ще кажуть, миска з крутими берегами. Або пустився берега чоловік, по-руському, на произвол судьби. Або, нарешті кажуть, "гадати". Наприклад, треба українській неписьменності «берегадати». Ах, Улю, як ще ми погано знаємо українську мову. Ага. Кажемо, наприклад, «потяг іде третьою швидкістю», а треба «поїзд третім погоном іде, «Погін, а не швидкість». А я кажу, вона поетична, милозвучна, що вже багата. О, так, так. Та ось вам на одне слово «говорити» аж цілих тридцять нюансових. О! Говорити, а? казати, а? мовити, а? балакати, гомоніти, гуторити, а? точити, базікати, цвенькати, бубоніти, лепетати, жибоніти, версти, плести, герготати, бурмотати, потякати, вернякати, посталакати, хамаркати, мимрити, цокотіти. Я Баронова Козино. Ваш папа найняв мене показати йому кілька лекцій з правильних признашень. Мій папа? А, у мене нема папи. Він помер. Помер? Ах, Боже мій, яке нещастя. І це так несподівано, раптом... Боже мій, ще завчора він найняв мене і так дуже просив прийти на першу лекцію сьогодні. Мій папа вже три роки тому, як помер, то мабуть, мабуть, то був не мій папа. Вибачте, я певно не туди потрапила, хоча адресу добре запам'ятала. Холодна гора, Ская э, вулиця... Номер двадцять сім на воротях напис «У дворі злі собаки». Та собак, казав ваш папа, нема. І справді нема. Квартира, зама, майза. Ах, боже мій, чудне таке прізвище. Е, може Мазайла? Так, Мазайла. Е, він ще казав, що не треба запам'ятовувати прізвище, бо не сьогодні-завтра має змінити його у заксі на інше. Мій папа? Прізвище? А ви його син? Угу. Вибачте, не знала. Хоч ви похожий на вашого папу. Боже, як похожий! А скажіть, змінили вам прізвище? Папа ваш так турбувався. Воно й справді якесь чудне, либонь, малоросійське. Однині. <кхи> У мене папи нема. Як? Ви сказали нема, кажу, нема. Жду вас, жду Вибачте, вийшло таке непорозуміння Сказали, вас нема ну, що ви вмерли Заходьте, Мокію угу. Я матиму з мадам Бароновою Козину ділову розмову Мені потрібна ця кімната Я вже була повірила, що ви вмерли Заходьте Мерсі ні, ні, не дам, не дозволю, і жодної лекції з правильних проїзнушеній. Бачите, Улю, який я самотній. Серйозно? Серйозно, Улю, рідня, а нема до кого слова промовити, тим паче українською. Слухати не хочуть. скоро вже і я скажу за словом поетовим, Сиди один, в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема, ані когісінько нема. А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовити словом із Гринченкового словника та із власного серця. А як буде у вас подруга, щира й тепла, навіть гаряча? Ах, Улю, мені вже давно хотілося вам сказати. Що? Ще тоді хотілося сказати, як пили ви зельтерську воду. Як дивились на зоряну криницю, на дівку з відрами. Що? Хотілося сказати. А тепер ще охотніше скажу. Улю, давайте я вас українізую. Отже, дозвольте мені вас українізувати. Улю. Українізуйте, Мако. І мрі. Всі надії Я радо проміняла Б за любов твою. Серце кохає Але не знає Щоб тут ні за тобою Не спочить йому Мух, я наказав вибити електричною мухобійкою власного винаходу, щоб навіть мухи нам не заважали. Починайте, будь ласка. За десять років я так одвикла від цього діла, що я вся хвилююсь і не можу почати. Ах, боже мій, ну як його почати, як? Мені старі гімназіяльні вчительці Починайте так, як ви починали колись молодою В хлопчачій чи дівочій гімназії працювали? Дівочій? Боже мій! Тоді ми всі починали молитвою Пам'ятаєте молитву перед навчанням? Молитву? Так, так. Да, у нас в городському училищі молитву співали Всі хором А хто спізнявся, той після лекції ще дві години в класі сидів Без обєда називалось Молитва перед навчанням е, Забувте, Господи Приблагий Господі Приблагий Господі І, і спошлі нам благодать Духа твого святого Святаго Дарствуєш чого і укріпляюш чого Наші душевні сіли, Даби, внімає, преподаваємому ученню, Возрослі ми тебе, нашому Создателю, во славу, родителям же нашим на утішенье, Церкві і отечеству, і отечеству на пользу. Садітесь, розверніть, будь ласка, книжку на сторінці 47 -ій. Читайте віршці на кос, читайте голосно, виразно, вимовляючи кожне слово. Пахніть сченом над лугами. Прононсі, прононсі не над лугами, а над лугами не га, а га над лугами, над луга <скільки> <скільки> га, над луга, га, га, га, <скільки> <disgusting> боже мій та в руській мові звука ге майже немає, а є Г. Звук Ге трапляється лише в слові Бог. Та й то вимовляється. Та знаю, то це, це саме Ге і є, моє лихо віковічне, то прокляття якесь каїнове тавро, що по ньому мене впізнаватимуть навіть тоді, коли я вас говорю не те, що чистою руською, а небесною ангельською мовою. Не хвилюйтесь, милі в очі, не вдавайтесь. Як же ж не хвилюватися, коли оце саме ге увесь вік мене пекло і кар'єру поламало. Я вам скажу, ще молодим, губернатора доч оддаля закохалася мною, просилася, молилася, познайомте мене, познайомте, казали, не дворянин, якийсь там регістратор, познайомте, мене познайомте, покликали мене туди. Як на Аполлона на мене дивилася Почувши з уст моїх га-га Одвернулась, скривилась О. Постарайтесь, голубчику Ну скажіть ще раз Над лугами Над лугами Над лугами Над лугами Ка-ми! Ка-ми! Ка-ми! Ка-ми! Ваши пассажири? Водяк, курс, ка-ми! Зависується? Читайте, Улю, оцю народну пісню Читайте голосно, виразно і тільки так, як у книжці написано Добре Брат і сестра під горою над криницею? Не під горою, а під горою Там написано під горою Читайте, будь ласка, як написано Під горою? Під горою, ого! Під горою... Го. го... Го... Де ж там, Улю, Го, коли в книзці Го стоїть? Взагалі, в українській мові рідко коли звук Геб, хіба в таких словах, як Гуля, Гава, Герлига... У передачі «Театр перед мікрофоном» прозвучала перша частина прем'єри радіовистави «Мина Мазайло» – п'єса Миколи Куліша. Назву дійових осіб та виконавців. Мина Мазайло – заслужений артист України Петро Панчук. Лина – його дружина – актриса Людмила Панчук. Рина, його донька, актриса Алла Загинайко, Мокій, син Мини, артист Сергій Труфанов, Уля, подруга Рини, Наталія Коломієць, учителька правильних признашеній Баронова козино, артистка Віолетта Тесля, автор інсценівки Наталія Коломієць, режисер-постановник і звукорежисер Олена Єфімчук, музичне вирішення Тамара Бортняк та Сергія Труфанова. У радіовиставі звучали пісні Богдана Василовського, популярного українського пісніра, композитора, акордеониста 30-х років минулого століття у авторському виконанні. Редактор постановки Світлана Гудзюйтенко. Друзі, завтра у цій же знову зустрінемося з героями знаменитої комедії Миколи Коліша «Мина Мазайло». Злечу приємних мистецьких вражень. Слухайте українське радіо.